Benres 25 de novembro De volta No paseo do Burgo Despois dunha semana na que estivo a chover constantemente Oxe que tamén estivo a chover Parece que apareceu o cebo azul A última hora da tarde Non é que este a todo o cebo azul Hai moitas nubes Pero, bueno Unha noite moi agradable porque xa é noite No paseo do Burgo como digo Para falarvos hoxe da sorte que teño Sí pasaron un par de cousas últimamente que me fixeron reflexionar Sobre o afortunado que son Podería parecer que... Bueno, dado a circunstancia pola que estou a caminar Non é así, pero... Pero penso que é precisamente ao revés Que pasou para que me decidise a falarvos deste tema? Pois nada, que a semana pasada, a finais da semana pasada Tive unha revisión médica, coa médica O típico, non? Os análisis de sangre, de oriña e tal eh, Felicitoume a miña doutora A parecer estou a facer moi ben Todos os niveis están eh, perfectos Agora xa, non como a penúltima vez, digamos eh, Bueno, pois parece que facendo o que me mandan A cousa vai, vai ben Eh, esa foi unha non. e despois a outra foi que un amigo un compañeiro de arquitecturas en fronteiras chamou un rapaz porque falo así de vez en cuando porque tampouco que se achegue moito polo local e bueno o caso é que, na, chamaba me outro tema pero sempre que me chamaba me dijo Juan, ah, como estás, non sei que tal pois pues nada, estou ben, estive comentando o do médico tal e dixo, me teño un amigo que lle pegou tamén un infarto e xa, está bastante jodido Dixo, que poñer dous esténs, tal, non sei que. Claro, eu me quedo así. y bueno, e como lo lleva, tal, non sei que. E eh, me dixo, bueno, pois pues a che digo, tal. Dice, a ti, a ti cantos esténs te puseron? Eu dixenlle, pois pues a mí que me puseron catro. Claro, o tío se quedou e dixeme, vamos, que tiñas todas as arterias jodidas. <ríe> e dixenlle, efectivamente. Entón, pois, claro, vendo a situación na que estaba que moi tranquilamente puiden haber quedado ali no sitio empecéi eso a pensar o afortunado que era porque para empezar ven a sorte, ou teño a sorte de vivir nun país no que ocurre unha cousa destas etes hai unha seguridade social que mira por ti directamente, eu non sei os cartos que costou a miña hospitalización, pero o de vos contas, estiven prácticamente dúas semanas cun, cun par de días aí polo medio que me deron de alta, pero tiven que voltar tres cateterismos eh, eu non sei canto pode custar unha operación desas, voltade contas vos, calculade máis ou menos eh, a medicación que estou tomando sobre todo o primeiro ano eu pagando un 30% máis ou menos eran 80 € ao mes, máis ou menos o que estaba, o que estiven a pagar durante o primeiro ano. Eh, eso querre decir que a medicación entera serían como uns 200 e moito, non? 3 x 8 24. Unha pasta, non? Hai moitísimas xente en moitísimos países que non ten esta sorte. Eh. Eso para empezar. Despois, que tal e como estaba? Pueden quedarnos sitio. E, de feito, en vez de quedarnos sitio, resulta que saín dali con todo, entre comillas, eh, solucionado. Es decir, eses problemas que podía ter en calquera momento darme e quedarme, pois salín aí coas arterias amañadas. E non só eso, senón incluso pois sendo consciente da situación, sabendo que tiña que facer, e con años de facelo. Eso é ter moita sorte. Quero dicir, probablemente ha moita xente por aí que non é consciente da súa situación, entón, mirando desde ese punto de vista, joder, non selle pode pedir máis. Pero que logo, aparte, cando un fai as cousas ben, ou tentas facelas ben, no meu caso, está funcionando, e xa digo, facendo todo o que medín os médicos, estou sendo capaz... De, de ir pola boa senda de Estou adelgazando Estou baixando Os niveis De azúcar de, Bueno, de todo No sangue E son consciente de que hai moita xente Que invertindo moito máis esforzado Que estou facendo eu, Joder, pois Non é capaz e, Sigue anos e sei o que sei Dende finais de setembro Son 12 kilos Os que baixei eu xente que non leva anos intentando e non é capaz, e non é por falta de de intentalo. Teño, bueno, hai xente, non, que, que me rodea, que me diñ, "Que me digan, Juan, como va a estar? Cantos quilos levas estar?" Pues tantos." E se quedan flipados, "Jo, ojalá, eu podera, tal." Porque, por exemplo, eu estou a camiñar todos os días, como mínimo 1 hora e media Pondes sempre un pouquiño antes, un pouquiño despois, ás veces alángase, Hai moitísima xente que non ten a capacidade de, de poder dedicar tanto tempo ao día, todos os días, a isto. Por seu traballo, por coidados que ten que facer na casa, a elo ou a outras persoas. O que quere decir que tamén son realmente son moi afortunados. e vaya, que sí que hai cousas que me gustaría. Ose como en fora da casa, coa miña moza e veía, non, que na mesa al lado un señor estaba a tomar un postre que, vamos, íanse os ollos, non, e decía, joder, que empoidera e foi cando empecé tamén a falar con Eva e decía, bueno, pois, ese pode tomar o postre pero vaite a saber outros problemas que ten e, e tal ti non podes tomar tomar eso pero tampoco é tan grave, non? que problema é non poder tomar? unha cousa que ten moita azúcar, pois, eso realmente non é un problema, non? É eso, que de repente sentínme moi afortunado e quería compartirlo con vos, porque estou contento, porque a miña médica me felicitou, polo ben que o estou facendo, É nada, aquí, aquí a seguir. Pero bueno, antes de marchar, vou falar tamén no podcast en castelán, recordade que todas as semanas grabo un podcast en galego e outro en castelán. Vou falar do proxecto Esparta, de, mm, é un proxecto que leva xa moitos anos, unha liga moito, de moitos anos xa, na que xente relacionada co podcasting, por que podcaster ou por que escoita podcast, únense pois para correr, para camiñar, para facer outras, eh, outras modalidades deportivas e animo a que vos unades a esta liga, xe que facedes algún tipo de deporte. Eh, que por ali nos vemos, xa vos digo Eu, eh, Estou Na liga de camiñar, como non podía ser Doutro do xeito Veña, recordade, nas notas do episodio Teredes ligazóns A redes sociais, onde me podedes atopar E deixar comentarios e todo iso eh, Vémonos a semana que ven Ala, moi ben, paso de cebra Pero ti non pares, cabrón Bueno, pois eso, xao